първата идея Симеон Антипа. Това е един изключително съвършен богомил. Рядко същество, подобие на Алхалач. Той е книгохранителят и пазителят на богомилските тайни книги. Както казах, българския Алхалач. Толкова е рязан и мъчен, като се почне освен, че са го рязали, слагали са въглени в очите му, в устата му, рязали са му езика с ножица. Нищо не е казал. Когато владиката го видял в такова тежко състояние, щял да припадне, когато го завели да го видят. Но той си остава верен до край. Никакви думи, никакво предаване на тайните книги. Древен пазител от минали животи. Древен мадрец. От най-измъчваните богомили, към Него била проявена изключително голяма жестокост. Разбира се, за стоя ражда жестокост. И то рядка жестокост. Както казах, въглени в очите, клещи за ръцете му, може да си представите, докъде стига църквата, която ни приема друго мнение. И въобще дълго-дълъг списък от мъчения. Защото не е издал скривалището на книгите. Симеон Антипа има около 7-8 книги, като се почне от История на милостта Божия. И се стигне до книгата Ледени дихания. Семеон Антипа е голям мистик, гностик, историк, архивар и книжовник. Книгите, между другото, някой път ще ви разкаже, са страшно нещо. Такива неща мога да ви кажа, дето нито стичували, нито сънували, нито ще видите нито някога и, за, и на антикварите. Занимавам се от хиляди години. Наистина каза, учителя, книгите са живи същества, променят съдби. Има книги, които не ги купех и не ги прех да ги имам, защото са опасни, прекалено опасни. Както и да е. Още на времето заравях книги под земята да не ги видят хората в метален ковчег, защото може да злоупотребят. Сега има подобни книги тук-там, но хората не могат да ги толкуват и няма страшно. Но искам да кажа, в книгите има страшни тайни. Някои не четат, защото не разбират. Самото четене е вид висша практика. Самото четене на чистите книги е очистване и подготвяне да направи скока и така нататък. Някой път ще се спра по-подробно, тъй да, да ви кажа конкретно за книгите като същества и не случайно определена книга те посещава. Книгите се избират хората, не обратно. Защото има дух на книгите, който ги ръководи. Който умее да общува с този дух, получава книги, които хората никога не виждат. Както иде, между другото. Но някой път ще се справи на този въпрос. И така, Мъдростта му на Симеон Антипа. Ако ти имаш Бог в себе си, злото ще се отдави от тебе, защото Бог е нетленен поток. Когато злото ме измъчваше, аз славих моя Бог, защото си възвърнах древната лъчезарност. В мъчението злото умря, Останах само аз и Бог. Бог мой, останах само аз и Бог мой, този, когото прославях. В мъчението съзрях своята неразрушимост. Както виждате, как говори истинската вяра. Вяра без примеси. Вяра, която произхожда от любовта. Никакъв ум, никакво сърце тук. Вяра, която произхожда от любовта, и от духа, от мъдростта. В най-голямото си мъчение, преди да издъхне, Симеон Антипа е казал Бог е безна от благост. Бог е безна от благост. Същността на Бога е съставена, казва Симеон, от непознаваемост. Но чрез голгота Бог ме сближи със своята непознаваемост. Направи така, че да му бъда приятел и да видя лицето му за вечни времена. Ето защо се отреках от църква, от религия и от свят. Ако имаш цялата любов към Бога, ти вече си Негов син, Негов духовен храм. Ние не се молим за онзи външния хляб, който изгнива, а за ни е хляб, любовта, нашата вечна храна. Това е, което вечно ни храни, това е хлябът ни. В мъчението е нашето спасение и ние го приехме. Както съм ви казвал и преди, богомилите са същества са страшна воля. Ако те бяха тръгнали да разрушават църквите, нямаше да остане абсолютно нищо. Нито камъни, нито владици, нито килимявки и така нататък. Нищо нямаше да остане. Това е страшна воля, страшни същества. Но те насочиха волята си към Бога. Избраха друг път и там постигнаха своя подвиг. На Голгота ние се освобождаваме от всичко преходно. Такава е Божията любов. Бог ми даде мъчение, защото ме възлюби за винаги. Голгота ни изтръгва от злото за винаги, защото е създадена по тайния закон на Божията милост. Че голгота е създадена по тайния закон на Божията милост. Разбира се, скрита, но истината е такава. Това е Божията милост. Луцифер е бил съблазнен от едно древно човечество. От едно древно чудовище, което е било скрито в бездната, и Луцифер не е могъл да му устои. То е било тайна на хаоса, чудовище от древния хаос. Когато човекът е изгрешил, той е заживял в ръцете на този хаос. Тези, които не се молят и не търсят усърдно истината. Тях Бог не може да ги направи истинно добри. Те имат друг път, за тях ще има други времена. Казано по друг начин, те отпадат от развитието.